A bunda, tolvaj komédia, írta Gerhard Hauptmann, fordította Gábor Andor. Rádióra alkalmazta Hánendre. Jó estét, mama. Miért jöttél haza, teleány? Hát haza se nézhetek már. Na, csak tettes magad, ezt aztán szeretem. Úgy látszik, nem tudod, milyen késő van már. A gyerünk Leon, vissza, elégy, ahol szolgálsz. Én nem megyek vissza a helyemre, mama. Nem is? Na, nézd csak ez aztán az új nóta. Most akarod, hogy tovább nyúzzanok? Ne kényeskedj! Gyere már, segíts kihúzni ezt az őzet a zsákból, na. Úgy. Hát, ilyeneket mesélsz -e nekem. Hát, nyúznak Krügerék. Nem tudsz valami okosabbat mondani? Nálam evel nem lesz szerencsét, lustákod itt, nincs idő. Azt akarták, hogy kétől fát hordjak be még ma este. Fát behordani? no, nézd csak nézd, hát ilyen embereket. És egész évre hat van márka, és azért fagyjon le a mancsó, és van, meg keringes elakja jó? Na ne lefetjelj! Buta vagy. Na, itt a kenyeret magadnak, és a ettél eredj a fenébe. A legvár ott van fönn a felső porcot. Sulték guzti a 120. Uh, ered csak fejjel a falnak Hiszen nem maradsz örökké krügeréknél. Április elsőjén eljössz tőlük Addig ott maradsz A karácsony ajándékot zsebde tetted És most elugranál Ez nálam nem divat én hozzájuk járok mosni, és én nem akarok szégyenkezni miattam. Azért a pár rongyér, amit rámodni És a készpénz, pénz, azt elfelejtetted? Aha, hát? öt márka havonként. Mm. Az is pénz, ne jogi. Na, többet is kereshetnék. Mm. A száddal. Nem. Varrással. Bemegyek Berlinbe, és varró. Varsz, az lenne az élet, mi? Ifjú urakkal lófrálni éjszaka. Nem, drágám, ezt ver ki a fejedből, különben úgy elverlek, hogy nem állsz a lábadon. Jön a papa, vigyázz. Ha, ha papa megver, világám megyek, aztán futhatok utánom. Ne járjon annyit a szád, inkább etesd meg a kecskéket, még meg se fejtük őket ma este, és adja nyulaknak egy kis marék szénát. Uh -huh. Julián, találkoztál vulkóval? <tos> uh -huh. Megkukultál? Igen vagy nem? Bejön hozzánk? Be! Csak kiabály! Mm, bátor ember vagy te. Az ajtót miért nem teszed be? Mit keres ide haza ilyenkor az ajánl? Mm, ez semmit. Mit, hoz, mit hozott a hajós? Mit? Vacakot? Mit hozott volna? Mi történt megint a ajánljanak? Mennyit hozott az a vulkov, azt mond meg? Egy fél ladikkal, vagy egy egészsel? Na hát, egy egész! Psst, Hallgass csak, Julián. rixdorf egy új erdész van. Uh, akkor más az ágy alá, Julián. Csak olyan rémesen buta volna, volnál, és ne ütnéd az orrodat mindenbe. A lány pedig csak bízd rám, az nem a te kompetenciád. Akkor Leontínne kerüljön elé. Uh? Sántára akarod verni? Eszedbe se jusson. Nem engedem, hogy kékre, zöldre verd. Ez a lány még szerencsénk lehet. Csodát láthatsz te még, Julián. Lakik ez még az első emeleten is, te örülsz, ha majd szóba áll velünk. Mit mondott a ló doktor? A maguk lányuk olyan szép, hogy színpadon is furáré csinál. Akkor menjen a színpadra. Öh, nincs te benned semmi műveltség, Júlián. Egy körön piszot nyesed. Mi lett volna belőled, ha én nem vagyok? Én neveltem műveltségre, mert manapság fő a műveltség, de ez nem megy egy szuszra, hanem úgy lassacskán, lassacskán. Előbb szolgáljon, aztán majd menjem Berlinbe. Fiatal még a színpadra. Hm. Mit csinálsz, Julián? Leám Leáma. És a deszkával mi lesz? Micsoda deszkával. Hát hátul a kecske ólon, amit tegnap éjszaka leszaggatott a szírna. Na, eredj és csináld meg! Ó, nap is lesz nap! Verd ki a fejedből! Ezt nem vezetjük be. Fogd a kalapácsod a dobozt, és indulj! Majd kárgültél! Na, mozogj már, Júlián, mozogj! Ha a Vulkov jön, mit kérjek tőle ezért az őzért? Ha, ha, legalább 12 márkán. Tizenkét már kell. Hé, Leontín! Tessék. Na gyere már, segíts megnyúzni ezt az őzet. Még nekünk is jut belőle Pecsenyének való. <gül> a papa lőtte? De végig a falun és kiabált kihoz, hogy bakkot lőtt a papa. Ah, van annyi eszem, akkor jön a csendő. Hát miattam jöhet. Mi semmi rosszat nem teszünk. Ha egy őzet meglőnek és nem találják meg, akkor megeszik a varjak. Mi, hogy mi esszük meg, vagy a varjak, az mindegy az őznek. Na, Na mond csak, fát kellett volna behordanod. Igen, ebben a hidegben, kétől dorom fát, mikor az ember fáradt, mint a kutya. Igen, este fél tízkor, igen. A fa kim van az udvaron, az utcán? No, kertajtó előtt. És ha Icaka ellopják a fát, akkor mi lesz holnap? Hm? Bálom is én. Úgy sem vissza. Hm. A szívet meg a májat tedd a vajlingba, oda tedd. Nedves fa vagy száraz? Szép száraz doronga. Hm. Ó, na majd olyan fáradt vagyok. Úgy lestrapáltam magam. Hm, hát nem bánom, ma itt itthon maradhat. Meggondoltam a dolgot, és majd holnap reggel meglát. Nézd, hmm. hogy lefogytam, mama. Na, Csak úgy lóg róla minden. Jó, na eredj aludni. De föl a kamrába, nehogy apád lármázon, Az ilyesmihez nem sokat ért. <gül> a papa mindig olyan műveletlen. <gül> nem tanult műveltséget, de te se tanultál volna, ha nem én nevellek. Nagy gyere, be a hús. Mama, a mótes elment a krügeréktől. Hmm. Biztosan nem fizetett házbér. A Krüger úr azt mondja, hogy nagy nehezzen megfizette. De mégis ki kell dobni, olyan hazug fráter volt. És mindig a magas lóról beszélt a Krüger úrral. Igen, én Krüger... Krüger... helyében eddig se tartottam volna. Motesz lennéstek Krüger urat, mert az azelőtt asztalos volt. De a doktor Fleischerrel is összeveszett. Az pedig csoda, mert Fleischerik a légynek sem ártanak. Ha te szolgálhatnál. Úgy tartják a cselédet, mintha a gyerekük lenne. A fivére Berlinben van, pénztáros a színházban. Na, itt van ez a jó madár. Na, a szívesek és beresztetek? Hát miért ne? Jöjjön be, Bulkov. Szép jó estét vagy ő isten. Okay. Mit van már, hogy megint becsapjam bennünket? Én? Azt, azt meg se merem próbálni. Pedig most se jöttem másért. Na, fordítva lesz az. Igen, hát akkor nézze meg ezt az őszbakot, csinos, mi? Megjárja. De Julián, nagyon vigyázom, mert most nagyon szimatolják. Hát az a kérdés, hogy mit ad érte? Mit ér ez a sok lefegy? Négy őszbakom van már. Attól még nem süllyed el a hajó. Ne is süllyedjen el. De hát, ha itt rekedek, be kéne jutnom Berlinbe. De ha ma éjszaka is fagy, holnap már nem jutok tovább, ülhetek majd a jég hátán, és ezek a vacakok a nyakamon maradnak. Na te lány, szalad csak át székhoz. Mondd meg, hogy tiszteltetem őket, jöjjenek át. Van valami eladni való. Megyek, mama. Hát azt mondtam, hogy nem akarom megvenni. Nekem totál mindegy, hogy veszi meg. Hát én meg akarom venni. Akinek nem kell, itt hagyja. De ha megveszem, no, hát mi lenne az ára? Mm, ez az őz megvan, vagy 30 font. Meg ez. Mondhatom. Na, leon, te Igen. ott voltál. Hát alig tudtuk felemelni. Ma majdnem kirándult a derefám, bizony. Ha nem ér többet 13 márkánál. Akkor tíz félért se keresek rajta. Mm, szerencsés utat, szomszéd. 13nál többet nem adhatok. Többet nem adhatok, megmondtam, ahogyan van. Annyit is csak azért, hogy vevő maradjak. Itt üssön meg a guta, valamit is keresek az egész üzleten. És ha tizennégyet adnék érte, egy márkát kereken ráfizetek. Na hát, hagyjuk az egészet. Na hát, hogy lássa, milyen ember vagy. Hát, megadom a tizennégyet. Ha, hagyjuk, lesz erre vevő, várhatunk reggelig. Csak meg ne lássa valaki, mert azt nem úszák meg pénzbüntetéssel. Ezt az őzet mi döglötten találtuk. Tőrbe esett szegényeket. Hát persze. Evel engem nem ijeszt meg. Az ember veszüldik, hogy... Húsz eláll kosztat tirdigérő hóban, nem is szólva rizikóról. Nem tréfa ez? Ne, nem volna már négy darab bomba, elmennék. Ne, nem, nem, így nem kötünk üzletet. Tovább mehet egy házzal. Itt a befagyott tavon cipekedtünk vele, a majdnem beleestünk a jeges vízbe. Hát, hát, hát mi ezt nem adhatjuk, ajándék De hát mit nyerhetek rajta? Hajósnak lenni sem üzlet, de orgazdának lenni még rosszabb. Ha horgon akadtok, én kerülök bajba. 40 év óta gürcölök. Mit szedtem össze? A köszvényemet? A reggel felkelek vonítok, mint a kutya. Évek óta készülök rá, hogy egy bundát vegyek, de nem vehettem eddig. Nem volt miből. Olyan igaz, mint hogy itt állok. Ja, mama, nem mondtam még? Na, megadom a 16-ot. Szó sincs róla, 18, Mit beszélsz, Leontén? Krügenné vett egy prémes bundát ötszáz márkáért. Prémes hm. bundát? Ki vett? Mit vett? Krügerni az urán a karácsonyra bundát. Te a krügeréknél szolgálsz. Aha ott! Hely. Ha nekem olyasmi makadna, régóta szeretnék egy prémes bundát, Kétszáz márkát nem sokallanék. Ha, hát, hogy doktora meg patikára adnám a pénzt, de bundát vennék rajta. Hát csak te át sétálni krügerékhez, hát ha odaadják ajándéknak. Na csak úgy, maguktól <gül> <gül> alig, ha. de mondom, ilyesmi érdekelne. Uh -huh, hát igen, egy prémes bunda, az, az nem buta dolog. No, hogy állunk, 16? 18, nem kevesebb. Annyit mondott az uram. És ha ő a fejébe vesz valamit... <gül> Nos, itt van, hát megkérdezheti. Ugye, Julián 18-at mondtál? Mi, mit mondtam én? Azt mondtad, hogy 18-on alul ne adjam. Ne adjam az őzet. Ja, hogy az őzet? Most, na. Na, igen, Hát sok érte. Na, hogy vége legyen már 17. Megalkuttunk kezetre, na? <hül> Piszok egy alak maga, Hulkoff, az biztos. Mondtam az imént is, hogy csak bedugja az órát az ajtón, már be vagyunk, csapva. Na, segítség segítsék belegöngyölni ebből a zsákba. Úgy. Hát akkor, ha hallanak valami olyanról harangozni egy olyan bundáról, például a kokáért, a 200 márkát, azt megadom Hi. érte? Meg én? Elment az esze magának, hát honnan vegyünk mi egy ilyen bundát? Mama, ugat a kutyus. hamar, hamar, mozgás! Hátul ja. menjen, vénlókötő a kerten át. Júlián, majd kikíséred! Majd a kert ajtón keresztül. Na, egy már, Júlián! És ahogy mondtam, ha akad egy olyan bunda... Hát persze! Ha a spray nem zajlik túlságosan, három-négy napon belül vagyok Berlinből, és itt lent áll majd a hajó. A nagy híd mellett? Ott, ott! Na, Julián, nevez már elő. Na, egy-kettő, elmondtin, indulj, indulj aludni. Kékre fagyott az orrom, Wolfmama. mama. Na, miért járt sétálni éjszaka? Nem ér rá egész nap? Mm. Jó, meleg van itt. Hát rá nap. Hát miért van maga a kedves Motesszú? Én talán a tőkénből élek. Mit tudom én, miből él? Ah, ne legyen olyan tüskés, Wolf-mama. Azért jöttünk, hogy megkérdezzük, mekkora a számla. Hát azt már megkérdezték egy párszor. Hát most még egyszer megkérdezzük, mi van abban? Egyszer csak meg kell fizetni. Jézus, atyám, fizetni akarnak? Hát persze, fizetni. <gül> Wolf, ma úgy csodálkozik, mint azt hitte volna, hogy megszökünk. <gül> nem, én ilyesmit nem hiszek. Hát ha fizetni akarnak, megcsinálhatjuk a számlát. <gül> Bizony, Wolf, -ma, ma pénzünk lesz. Bámulnak majd az emberek. <gül> Így, meg is van. 11 márka, pecsenye hmm. szagát érzem. Macska hmm. pecsenye lehet az inkább. Mindjárt megnézzük, misül a fedél. A lábasban ne pislog. Bocs mama, találtunk valamit. Én nem vesztettem el semmit. Nézze csak, nézzet. Uh, huroknak látszik. Itt a közelbe találtuk. Alig húsz lépésre a kertjüktől. Na né, csak micsoda vadorzás folyik ezen a vidék. A, ah, meglesi, volt mama, el is csípheti a vadorzó. Nem, én ilyesmiben nem ártom benne. Magam. Ha én elkaphatnék egy ilyen gazembert, először jó pár pofont adnék neki, azután irgalmatlanul feljelenteném. volt mama, adna egy pár friss tojást. Most tél közepén, hát ritkaság az. Jó este! Ja. Jó, hogy itt van, Julián? Hallotta, hogy az erdész megint elcsípett egy vadorzót? Holnap viszik be Berlinbe. Ott kerül börtönbe. Ez az erdész kemény fiú. Ha nem lőtték volna ki a fél szememet, most már főerdész lehetnék. És én még jobban megszorongatnám a kutyákat. Sok porul járt már. Csak aki fél. Én nem félek. Egy párat már feljelentettem, és a többiek sem csúsznak ki a markomból. Tudom én, kik azok, akik az őznek vetnek. Na, tudom én. Sütött kenyeret, volt mama. Utáljuk a pékkenyeret. Azt hittem a számlát akarják kifizetni. <gül> hát persze, a számla. Majd szombaton. Az uram szerkesztő lesz a vadászok lapjánál. Hát ez már valami. Igaz is, Wolf-mama, elköltöztünk rügeréktől. Muszáj volt, hát elköltöztetek, ha, ugye? Muszáj volt, hallott fiam. Volt <gül> mama azt mondja, hogy muszáj volt elköltöznünk. Hogy miért <gül> költöztünk el onnan, annak még híre lesz. Az a Krüger egy uzsorás utonálló. Nem tudom, nem tudom. Én, én ehhez nem értek. Na, csak arra várok, hogy bizonyítékaim legyenek. Az az ember ovakodjék tőlem. És a barátja, hát. Fleischer doktor is. Az különösen egy szavamba kerülne, és az az, az ember börtönbe hát. jutna. Az urak nyilván összevesztek. Hát. A férjemmel nem jó tréfálni. Ha ő valamit a fejébe vesz, akkor abba nem hagyja. És a főbíró urékkal is jóba van. Na, mi lesz a tojással és a kenyérrel? Na hát, öt tojást adok még, és egy darab kenyérkét. Ja, rendben vagyunk? Rendben, persze. Friss a tojás? Van. Az én tyúkjaim nem tojnak zább tojás. Na akkor jó éjszakát! Szombaton hozom a pénzt! Jó éjszakát! Menjetek a fenébe. Mindenütt csak adóságot csinálnak. Miközük ahhoz, hogy mi mit eszünk? Dugják az órukat a... Mi az ördögnek adta a tojást ezeknek a dögöknek? Hát magamra sem ezt a csirkefogót, nincs úgyis elég ellenséged. Én mondom neked, ez egy veszedelmes embernek, nincs egyéb dolga, csak a más emberekre vadászni. Na, gyere üle. Ül Egyél, itt egy villa. Na persze, ez nem értesz. Ugye inkább a magad dolgaira az. Őszfogó húrkot ide a kert alá teszed, mert a tiéd volt, Na, ugye? Hát Hogy ez a nyavajás mód ezt megtalálja. Idesüst, itt a ház közelében többet nem vedsz ki húrkot, mert még azt fogják inni, hogy mi vetettük. Hogy már abba a kotyogást. Te, Julián, elfogyott a fánk. Most menjek fát vágni? A legjobb, ha mindjárt elintézik. Menjen aki akar, én nem menjek. Nektek férfiaknak csak a szátok jár. Nagy szátok van, de dolgozni nem tudtok. Én valamennyi lepipálom a dologba. Hát ha nem akarsz menni, pedig hát úgy látom, hogy nem akarodzol, de holnap muszáj lesz. A csontjaim is fájnak a fáradtságtól. Csak olyan gyáva ne lennél. Volna itt két ölfa. Nem is kéne nyúznod magad, nem is kéne messzire menni. Hadd eszek egy falatot nyugodtan. Jó, ne, ne lógass már az orrodat. Na, tudok, én jó is lenni hozzád, ha akarok. Ne, te, ne, ez a kis flaskó. Neszel, neked hoztam. Na, ugye mindjárt, mindjárt nyájasabb képet lát, ugye? Hm? ugye? Hát, ez... <tos> <tos> Hidegbe, <gül> jó ital. Na látod, ugye, hogy gondoskodom róla? Hát e jó, ez nagyon jó. <gül> ez a vulkov, ez egy, ez egy nagy gazember. Úgy sopánkodik, mintha nyomorogna. Ez csak hallgasson. Csúnya kis mestersége van. Hallottad, mit mondott a bundáról? Nem, én csak úgy. A lány mesélte, hogy Krügerné vett az urának egy bundát. Van nekik, miből? Hát igen, hát igen. És Fulkóv azt mondta, hogy hát, hát hallottad mit? Ha egy olyan bundát kaphatna, nem sajnálna írtak 200 márkát. Csak égesse meg az ujját ő maga. Azt a vetétkönyvet meg minek szedted elő? Na. Igyel el négy egyet, Hát, rá, jó? Már én... Minek ez a betétkönyv? könyv. már! Tudni akarom, mennyit fizetünk be július óta a takarékba? Legalább száz márkát. És még mindig százzal többet kell fizetni, több fizetni valunk van. Így nem jutunk előbbre. De ha 150-200 márka egyszerre kerülne, ha egy darabba oda tehetni az ember, akkor a telek ki lenne fizetve, aztán 500-600 márkát föl lehetne venni rá, és egy pár kis csinos szobát fölépíteni. Így, ahogy vagyunk, nem tarthatunk nyaralót, pedig nyaraló hozza a pénzt. Hát az igaz, az igaz. A ez túl lassan jár, Julián! Megvetted volna a telket nélkülem fenét? Na és most ha eladnánk, a dupláját kaphatnánk érte. Nem, hát nekem egész más a temperatúrám. Ha volna benned egy kicsi az én temperatúrámból. Én megdolgozom a magamért. A munka szájába. nem visz előre. Menjek lopni, kerüljek horogra? Világéletedben buta voltál, az is maradsz. Hát ki beszél itt lopásról te? Aki nem mer, az nem nyer. De ha meggazdagodul és hintó hintáztatja a hátuljadat, akkor senki se kérdezi tőled, hogy honnan szerezted. Az máshol szegény emberek itt vennéd el. de ha most mink mondjuk, hogy elnéznénk Krugerékhez és felrakjuk a két ölfát és lerakjuk a mi attól azok még nem mennének koldulni. Fát? Micsoda a fáról beszélsz? Hát te meg se hallod! A lányodat halálra nyúzzák. 10 órakor este fát akartak behorzatni vele erre. Fakétnél hagyta őket. De tével nem török, Nyilván lepofozod a gyereket és visszahajszolod a helyére. Miért mondod? Miért gondolod? miért büntetés jár? Aki megüti a lányomat, annak én oda Hát Ütötték kaját. Hát hazajött volna különben? Nem, nem, hát veled nem lehet kezdeni. És most, most. Ott fekszik a fa az utcán, és most azt mondanám, hogy menjünk oda, mert aki nyúzza az én lányomat, az megérdemli, hogy elvegyem a fáját, akkor te micsoda képet vágnál? Nem valaki, semmilyet mi vágnék azt. Én kikérem magamnak hogy a hogy ilyet aztán nem lehet? Na, hát akkor ne beszélj annyit, hanem gyere, hozd a kötelet. Mutasd meg, hogy benne is vér van, nem víz. Egy óra alatt készek vagyunk, azután aludni megyünk, és rendben van. És holnap nem kell kimenned az erdőbe, és van fánk, de is, mint kéne. De a kisül, te bánod. Há miért sül neki? Na, mozdulj már! Mozdulj, de vigyázz, Leontint felnek ős! Na, gyere! Mozgás, mozgás, mindjárt itt lesz a főbíró úr, és ő nem szereti, ha a felek a szobájába várnak rá. De kérem, én már két napja várok a panaszomról. Én jöttem előbb, ez mégiscsak gyalázat. Jó, jó, jó, mindenki sorra került, csak üljenek le a folyosón. Ma itt is van. Jó reggelt, főbíró Jó reggelt. Jó reggelt. A szolgálja a főbíró. Jó reggelt. Na, történt valami glázénap. nap. Főbíró úrnak jelentem alásan, itt járt, igaz, elsősorban, Fibig vendéglős, táncmulatságra kért engedélyt a főbíró úrtól a jövő szombatra. Fibig, Fibig, mondja csak, ez nem az a Fibig, aki a, aki a múltkoriba egy termet bérbeadott a demokratáknak? Igenis, parancsára a főbíró a demokratáknak. Ez a Fibig, az a Fibig? Igenis, méltóságos úr. Na hát akkor egy kicsit megtáncoltatjuk. Igenis, méltóságos úr. Hája csak, egyszer is mindenkorra. A hivatalban én csak főbíró vagyok. Azt, hogy báró vagyok, az itt mellékes. Igenis, méltóságos. Akarom mondani, főbíró. Kérem, folytassa a jelentést. Nem volt itt Mótes szerkesztő úr? De igen, főbíró. Úgy, itt volt? Na hát erre kíváncsi vagyok. Fél tizenkettő körül újra eljön. Nem mondta, hogy mit akar? Doktor Fleischer ügybe jött. Mondja csak, Glazen, ismeri maga ezt a Fleischer doktort? Csak azt tudom, hogy a Krüger villába lakik. Mióta lakik itt ez az ember? Azt hiszem két év óta lakik. És honnan került ide? Berlinből. Talán tud valami közelebbi róla? Csak annyit, hogy a testvérbátya színházi pénz. Pénztárs... A bátyja nem érdekel. Mit csinál itt ez az ember? Miféle? Erről nem sokat tudok. Azt beszélik róla, hogy beteg. Cukorbaja van. A betegsége nem érdekel, miattam akár limonádét izzadhat. De mi a foglalkozása? Azt mondja, hogy magántudós. A könyvkötő szerint minden héten beköttet egy pár könyvet. Na hát, nagyon szeretném látni, mit olvas egy ilyen magán e, e, izé. A levélhordó azt mondja, hogy húsz újság jár hozzá, köztük demokrata lapok is. Mérem, rendelje be hozzám azt a könyvfötőt. Most rögtön? Alkalomattá, holnap, holnap után. Hozzon egy pár olyan ö, izé, ö, könyvet. Na mit néz? Mit néz? Mit néz? Én keresztül, kasul ismerni akarom az embereimet. Az elődöm kisé gyönge volt. De én lassacskán rendbehozok majd mindent. Ez a doktor Fleischer. Ez nekem régóta gyanús. Én ezt régóta figyelem. Mótesz úr csak megerősített abban a véleményemben, hogy ennek nincs rendben a szénája. Na, mondja csak is. Milyen híre van ennek a Mótesznek? Kölcsönöket vesz fel? Pumpolgat? Azt mondja, hogy nyugdíja van. Nyugdíja? Igen, megillőték a szemét. Szóval fájdalomdíjat kap. <hály> Bocsánat, a szóri főbíró, fájdalmat húzhat, de díjat alig, ha mert pénzt még senki se látott nálam. Van egyéb jelenteni valója. Hát főbíró, ügyek főbíró, azok. Hát pörök. Azokat, azokat hagyjuk, hagyjuk. Mondja csak, hallott már valamit arról, hogy ez a Freyser nem vigyáz a nyelvére? Nem emlékszek aki Na hát nekem jelentettek valamit. Magas állású személyekről törvénybe ütköző nyilatkozatokat tesz. Majd mindenki fog derülni. Na, de most lássunk munkához. Na mi az? Ilyen? Van még valami jelenteni valója? Ma éjszakai egy lopási eset volt. Le. Lopás? Hol? A Krüger villába. Mit loptak el? Tűzifát. Ma ilyen? Már a viradóra. Kitől hallotta? H Hogy kitől? Hát, tulajdonképpen... A... Hát tulajdonképpen engem nem érdekelnek az ilyen dolgok. Ez a Krüger valósága a közkukat. Állandóan ügyei vannak. hetenként három levelet kapok tőle. Egyszer megcsalták, egyszer a kerítését döntötték le, egyszer a földjét szántották el. Csupacsúper! Alázatos szolgálat. Á, jó, hogy jön, Mótesz úr, örülök, hogy látom. Hát mindjárt megmondhatja, hogy mit tud arról, hogy Krügert állítólag meglopták. Már nem lakom Krügeréknél. És nem is hallott az ügyről? Hallani, hallottam, de semmi biztosat. Most, mikor a Krügerville előtt eljöttem. Igen? Krüger és Fleischer nyomokat keresett a hóban. Ó. Dr. Fleischer segít Krögernek, Szóval nagy barátság van köztük, mi? Testi lelké, jó barátok, barátok. Febirol. Ami ezt a Fleischer-t illeti egebb. elsősorban, kérem, ő érdekel. Mondhatom önnek, hogy fél éjszaka nem tudtam aludni. Nyugtalanított az ügy. Az ön levele valósága feliszkodott. Hát ez persze lett dolga. Az elődömet ez nem aggasztotta volna, de én szilárdan eltökéltem, hogy tűzzel, vassal rendet csinálunk. Az én feladatom kimustrálni és tisztogatni. Micsoda szemét gyűlt össze a tisztelt elődöm szárnyai alatt. Halatlan, sötét egzisztenciák, politikailag gyanús, birodalom és császár ellenes elemek. Na hát, én majd megtáncoltatom őket. Ez nagyon helyes. <gül> Botesz úr, ön ugyebár újságíró. Erdész és vadászlapoknak írok cikkeket. Apropó, meg lehet abból élni? Közismert szakírok, mint én megélnek belőle. Hmm. Nekem, hál' Istennek, csinos jövedelmem Ön van. végzett erdész, nem de? A főiskolára jártam, az hmm. Eberswaldi akadémiára. Röviddel a vizsgálőt érte ez a malőr. Igen, kötést visel a szemén. Vadászaton vesztettem el a szememet. Egy szemsörét volt, hogy kilőtte. Sajnos nem volt kideríthető. Abba kellett hagynom a tanulmányaimat. Ez szerint nincs nyugdíja. Nincs, de tapráltam. A nevemet most már ismerik ismeri talán a sógoromat? Vaxman Főerdész urat. Igen? Hogy ismerem, oh. levelezek vele, és azon felül egyleti kollégák vagyunk a Vizsla Tenyésztők Egyesületében. Na. Hát szóval ismerős. <gül> <gül> hát ez szívesen hallom. Na. Hát ez akkor megkönnyíti a dolgunkat is. Kölcsönös bizalmat ébreszt. Szóval nincs köztünk akadály. <gül> Mótesz Na, Ön azt írja a levelében, hogy alkalma volt megfigyelni ezt a doktor Fleischert Hát most mondj el, amit tud róla. A, amikor, amikor um, körülbelül egy esztendeje Krügerékhez költöztem, akkor sejtelmem sem volt róla, micsoda emberek közé kerülök. Nem ismerte sem krüger sem fleischer -t? Nem, de megismertem. Vagy a miféle minket. népség jár a baházba? Semét. Ha, gyűléseket is tartanak? Minden csütörtökön. Na hát, ezt majd szemmel kísérjük. Nem érintkezik már ezzel a népséggel. <gül> Abszolút megutáltam őket. Nem tűrhette, ugyebár a felforgató beszédeket, a magas állású személyek orcátlan kigunyolását. Tak, hm? Azért maradtam ott, mert úgy véltem jó lesz, ha... De végül felmondott. Úgy van. Elköltöztem onnan. És elhatározta, hogy ír nekem. Kötelességemnek tartom. Elhívom a hatóság figyelmét, stb. stb. stb. Helyes. Ez tiszteletre méltó eljárás. Freyszer tehát bizonyos kitételt használt egy olyan személyiséggel szemben, aki előtt hódolattal illik, meghajoló. Igen, kitételt használta. Erre esetleg ő meg is esküsz? Erre esetleg én meg is esküszöm. Erre meg is kell esküdni. Tudom bárul. Majd mindezt Jegyzőkönyvbe vesszük. Az volna persze a legjobb, ha még egy tanút kaphatnánk. Hm? Körül kellene néznem, bár úr, de ez az ember úgy Igen? szórja a pénzt, hogy... Várjon, bár, bár, várjon csak, várjon, éppen itt jön Krügel. Oh. Előbb ezt elintézem. Minden esetre köszönöm az ön tevékeny támogatását. Manapság erre feltétlen szükség van. Jó, nap, jó, napot, jó napot, főbíró. Úr, bocsánat egy percre. Nincs, tessék, tessék. Na, ön mit óhajt? Megloptak, főbíró, megloptak. Hmm, meglopták. Igen, és megloptak, két örfámat lopták el. Pedig egyébként az utóbbi időben semmi baj nem volt a környéke. Semmi baj, talán tréfából jöttem én idegen. Na, na, na. Na, ne na, ragadtas na. el magát. Különben hogy hívják kegyelmedet? Mi az? Hát ön nem tudja a nevemet, azt hiszem volt már szerencsénk. Sajnálom, nem emlékszem rá, de ez nem is lényeges. Ne, ne. Krüger a nevem. Tőke pénz? Igen, igen, háztulajdonos. Lesz szíves igazolni magát. Mi csoda? Én igazoljam magamat, ez őrület Krüger nevem, kérem. Ha mi kell még önnek? 30 éve vagyok, helyben lakos. Minden gyerek ismer. Hogy ön itt mióta lakik, az engem nem érdekel. Én a személyazonosságát akarom megállapítani, Glázenap. Igen, ismeri ezt az urat? Igen, igenis. Ez itt a helybeli Krüger. jó. Na, tehát fát loptak öntön. Azt, fát. Két öl fenyőfát. A, a fás kamrába volt. Ez megint egy különjük. Ezért egy másik panaszt is kell tennem. Micsoda, még egy paraszt, Hogy érti ezt, kérem? Hm. Sávony. Folytassa. A fa tehát nem volt a fáskamrában. A fa a kertben volt, illetőleg a kert előtt. Vagyis a fa az utcán volt, hogy mindenki könnyen hozzáférhessen, az vihessen belőle, aki akar. Ennek a cselédem az oka úgy volt, hogy behordja még az este. És kint felejtettem. Nem Ha behordani, kérem. És hm. akkor ragaszkodtam hozzá, akkor megszökött. Ezért a szüleit fogom bepörölni. Teljes kártérítés nélek. Ez már az ön dolga, de nem sokat nyer vele. csak. Gyanakszik valakire? Nem, mert itt mindenki tolvaj. Kérem, tartózkodjék az általánosítástól. Hát nem, gyanúsítok majd valakit vaktába. Önönkívül, kívül kilakik még a házban. Fleszer, doktor úr. Flesher doktor. Doktor Fleszer. Hát, az ki. Tudós emberként. tudományos képzettségű, az. az. Hmm, és ez az úr bizalmas barátja. Hát az az én dolgom, hogy ki a barátom. Hmm. Úgy vélem, ez nem tartozik ide. Tehát valami adatot csak kell kapnom öntől. Tőlem, ugye? Tőlem két ölfát loptak el, és én egyszerűen bejelentem a lopát. Csak ellopta a fát valaki. Valaki? Én nem. Én? Én biztosan De nem. öreg nem. De öregem, kérem. Na, lázjanak, jegyzőkönyve. Igen, igenis. Hát, ő... Ö... Mi volt azzal a cseléddel, Krüger úr? A cseléd megszökött? Visszament a az Hágyj az köszülei. A Wolfné lánya. Mi a Wolfné, wolf aki nálunk most gázenap. Igenis, főbíró. Nagyon különös. Hát az a szorgalmas, tisztességes asszony. Ez csak ugyanígy van, a Wolfné leánya. Tényleg a mosóni lánya. És a leány Na Mindmáig nem jött vissza. Na, hát akkor hívjuk be Wolfnét. Glázenap, szóljon Wolfninak, jöjjön át ide. Igenis, igenis. Ő lekröger úr. Ó Istenem, Istenem, oda élet, a élet. Hát, mit szól mindehez, Mótesz úr? Kiváncsi Szef. vagyok, hogy mi is ki ebből, mert itt valami nem stimmel. Kérem én nagyra tartom ezt a Wolfnét. Ez úgy dolgozik, mint négy férfi. A feleségem azt mondja, hogy ha nem kapja meg a Wolfnét, két mosónőker helyette, és a nézetei sem rosszak. A lányát az operába akarja adni. Na, úgy látszik kicsit meghibban, de hát ez még nem nagy hiba. Hm? Mi ez? Mi van a kezében, Mótesz Két drót furok. Ha? Megmutatom az erdésznek. Őz fogásra való. Hadd nézem. Desem. Desem. Igen. Ha az őz ebbe belekerül, ez lassanként megfolyja. Itt vagyunk, főbíró. <gül> Igen, hát itt vagyok, főbíró úr. Mit tegyen a Wolfnéni? Mondja, Wolf né, ismeri ezt az urat? Melyik urat? Ezt itt? Ismerem. Jó regelt, Krüger úr. A Kruger. maga lánya, Krüger úr, ne szolgál. Ki? A lányom? Igen. Leontin, az az, hogy megszökött onnan... meg, meg, megszökött. Na várjunk csak, várjunk. Hát voltak éppen mi bajuk volt egymással. Ide hallgasson, Volksnyi, a lányának rögtön vissza kell mennie a helyi. Dehogy kérem, most otthon tart? Az nem megy olyan könnyen, mint ahogy a maga gondolja. Krüger úrnak joga van rendőri segítséget igénybe venni, akkor a lányát kénytelenek lennénk visszavinni. Az uram a fejébe vette, hogy mindenképpen otthon tartja a lányt, és ha az én uram valamit a fejébe vesz, a férfi nép könnyen neki van. Ez most volt. Mióta van otthon a lányom? Tegnap este oda. Helyes, tegnap igen. A fát kellett volna behordani, de vonakodott. Légy. Az én lányom engedelmes, de hogy ismer az vonakodni. Na nőssz csak! Vonakodott behordani a fát? Az ám, ha azt kívánják tőle, hogy egy ilyen gyerektől, azt kívánják, hogy éjfélként hordja be a fát. Az ügy lényege, Wolfné, hogy a fak kint maradt, és ma éjszaka ellopták. Maga Wolfni megtéríti a. Fa... Hát. Na hát azt majd meglátjuk, tessék, csak az Mármi. utolsó fillérig megtehetjük. Na és én. ne ez lenne az új divat. Talán én loptam el a fáját. na, na, na, na, na Wolfni, csak hadd fúja ki magát az öreg. Búr. Csak. Nem, nem kérem, ha Krüger úr ilyesmivel jön, hogy kártérítés meg miféle, akkor póruljár velem. Én már csak jó vagyok mindenkihez, erre panasz a senkinek se lehet. De hogy valaki megvalaki, akkor én kitátom a számat. taposni nem hagyom magam. Én senki előtt meg nem lapulok, még a főbíró előtt sem. Maga előtt meg éppen nem, azt elhelyeti. Megértem az izgalmát, Wolfné. Csak nyugalom, nyugalom. Magát mi ismerjük, tudjuk, hogy szorgalmas és becsületes. Ez senki sem tagadja. De ha az ügynek használni, akar, maradjon nyugodt. Dolgoztam ezeknél tíz évig mostam rájuk. Nem volt bajunk egymással, és most egyszerre... Hát, hát est tessék! Hát, én többé nem mosok. Nem is kell? Van másik is ki. És az zöldséget is, meg a gyümölcset is adassák el más. Eladja más is, ne félje maga, inkább fogott volna a botot, hogy visszakergesse hozzánk a lányát. Az én lányomat ne nyúzza senki. Nyúzza maga a lányát, kérem. Tisztára csontváz lett a lányból. Csontváz egész éjszakát táncolni egész, észre, egész nap, egész nap Sendet, kérem. Hallattam. Hol vette azt a fát, Krüger úr? Sokáig tart még ez a izé. Miért, kérdi Wolfné? Hát a mosás miatt. Ha itt töltem az időt, nem végzek máma. Na, hát a mosás az most mellékespor. por. Egy perc alatt végzünk. Igen, és a Egy... azt nem mit szól majd hozzá, kérem? Szerintem, avval tessék el intézni. Egy perc alatt végzünk. Mondja Wolfné, maga ismeri a falut. Ki gyanús magának? Mm. Kilophatta el a fát? Erről nekem fogalmam sincs, főbíró. Úr. Semmi gyanúsat nem észlelt. Semmi gyanúsat. Na hát, persze, persze. Tehát hol vásárolt a fát, Krüger úr? Miért akarja ezt tudni, kéne? Azt leszíves rám bízni. Magától értetődik hogy az erdészeti hivatalban. Egyáltalában nem értetődik magától. Vannak például a fakereskedők, én ott veszem a fát. Ha. Miért ne vehette volna a fakereskedőnél? Még olcsóbb. Nincs is. több időm, fővíró úr. Mi az, hogy nincs ideje? Miatt? hogy, hogy nincs ideje? Maga jött én hozzám, vagy én mentem magához? Ha. Én veszem igénybe a maga idejét, vagy maga az enyémet. Önnek ez a hivatala, azért van itt ki. És talán a maga cipőpucolója vagyok? Hé? Én talán ez is konarra kopszok Hát ez hallatlan! Igyényre magamnak ezt a kápároskodát! Hát kibál! még a kiavál! Kegyed minden kiavál! Mindenki e rá! Kiabál. És hegykire se kiabálok, e És maga! hallgasson! Jegy azt hiszi magáról, hogy Isten tudja, kicsoda, a Kegyed, az egész falut e szekíroszott. a még cifráb, és leszek a még kényelmet, azért kegyednek a fejébe szállt a hivatala. Kegyed itt a hatalmas játszó. azt hiszi, hogy kegyed a, a, a császár. Igenis itt, én vagyok a császár. <gül> hagyj abba, hagyj abba, az én szemembe kegyed egyáltalában senki és nemit. Kegyed egy közönséges annak is csak kezdő? Nehát, uram, ha azonnal el nem hallgatsz, Akkor megsukott, mi? Ha azt azért se tanácsolnám, az még befűthetne, befűthetne, kegyednek. Micsoda nekem? Hallott ez az, az Há, hallotta ezt? <gül> hogy áskálódik és intrikál ellenem az egész tisztel kompániája, nem mozdít el a é, helyemről. Érgy intrikálok kegyed ellen, kegyed annyi bajt csinál, ha nem változik meg, nem lesz maradás. Ó, te szór, látja, kímélnem kell akar. Tessék az ügyről, jegyzőkönyvvel felvedjék! Egyen írásbeli följelente, és most nem érek rá nem önnel ér. foglalkozni. Nem nézd, hát akkor jó, jó, jó lakos, Ilyen baromságokkal jönnek ide. Na, Wolf mama, menjen vissza a mosás mellé. Azt mondom én magának, kedves Mótesz, nem könnyű az én helyzetem. Ha nem tudná az ember miért állították ide, cserbe hagyná a hivatalát, de mert tudja, Kitart keményen, mert miért küzdök én? A nemzet legfőbb javáért. A te a már békén. Mm, Felőlem, kürtölhet ez a nyavajás mód, ez. Egy hete már úgy kiállította a számlát, de azóta esze ágába sincs ide jönni. Most más nyomon szaglászik. Börtönbe juttatsz te még bennünket. Beszélj marhaságokat csak beszélj. Vigyáz, jön Leontin. Jó reggelt, mama. Jól aludtál? Ma éjszaka se voltatok itthon. Azt csak te álmodtad. Aztán arancsat honnan szerezted? A boltoztól kaptam. Mondtam, hogy attól semmit el ne fogadj. el, hozzál fát ide, de hamar. Na, mozogs! Te pedig ide, gyere, Julián, és... Jól figyelj. Itt a 190 márka. Ezt Vulkov mindig megcsinálja velem, becsapott 10 márkával, mert hiszen kettőszázat ígért. Ezt a pénzzacskóba teszed. Érted? Végy egy ásót, és ás egy gödröt a kecske olban a jászól alatt, ahol száraz a föld, abba beleteszed az acskó, és egy lapos, lapos követ fölé. De ne szuszok sokáig. Azt hittem, ki akarod fizetni az adóságot viseréknél. Teszed, amit mondok, sokáig várjak, miért? Ne haragíts, mert megjárod velem. Nem tűröm, hogy a pénz a házban maradjon. Hát Fiserékhez! Te mondtad, hogy a telked ki kell fizetni! A te négy, lábú. Ha én nem lennék, el veszve. Ardic csak jobba! Ne beszél utaságokat! Akkor nem ordítok. Na most pénzt viszünk fierékhez abból a jó énk tudja, hogy mi kerekedhet. Hát kell, nekem ez a história, még börtönbe kerülök! Legfőbb ideje, hogy elhallgass! Mit kerítesz olyan nagy feneket ennek az ügynek? Bedobtad már a kulcsot a vízbe? le tudtam menni a partra! Szedd a lábad! Azt akarod, hogy nálad találják a kulcsot? Várj, Julián! Ad ide azt a kulcsot! Mit akarsz vele? Ez az, az én dolgom. Elígy az olbasztán aztán gyere kávézni. én ezt tudtam volna előbb! Na, gyere, ha tűzhely alá rak. Te, Leontín, honnan vetted ezt a fát? Az új dorongfából. Az új fából ne védj. Nem lesz eből semmi baj, mama, hiszen elégetjük. Mit beszélsz? Hát én tudom, onnan van. Mi? Mi? Te? Ez a fa. Ne kutyog. Ezt a fát mi vettük. Ott vettük, ahol találtuk. Csortuk. Hogy mondod? Csortuk. Ez a krügerék fája, mama. Csak a tolvaj lop. Mi nem vagyunk azok. Ezt jegyez meg magadnak, és eredj a fenébe. Jól elástad a pénzt. A lányod oda ben van, beszélhetsz nyugodtan. Ha nem tetszik, eláshatod magad. Hát az is lenne mindig a legjobb. Itt a kávéd. Csak az a... O... Vulkov eljusson innen. Szépen olvad. De még soka ég. van egy kis ég, attól még hajózhat. Már biztosan Berlin felé úszik. Csak a hídnál el ne akadja. Miattam el is akadhat. Ez a Vulkov még megégeti a körmét, azt én mondom neked. Az az ő dolga, nem a milyen. De mi is benne leszünk a bajban, ha nála találják a bundát. A csodabondát. A krügerékét. Hát ne beszélj szamásságot. Itt van egy kis pénz, kimenőt adok. Na, eregy a kocsmába, így áll egy kurtyót. Csaphat akár egy görben napot. Na, menj már! Tessék bejönni? Jó reggel. Jó reggelt, Wolf Ó, Jó reggelt kívánok, Isten hozta, a Fleischer úr. Na végre, hogy a kis két is elhozta. Ne. Hát ez gyönyörű ünnepnap a házunkban. A gyerekek a gyeregyeked. Gyere. Lelkecském, kedves, naved lesz szépen a kabátodat. Ideben meleg van, nem fogsz megfázni. Nem, nem, nem, Wolf itt húzat van. Ugyan. Azt hiszem, hogy itt húzat van. Vas gyúró gyerek, ez nem árt ennek a húza. Nem, nem, nem, Isten menj. Mit gondol maga? De az ilyen gyerek egy-kettőre meghűl. Na, mozog csak, Fülöpke, télen folyton mozogni kell. Na, hagyjál! Fülöpkém, ha nem mozogsz, megbetegszel. Járkálni kell, fölszle. Sem föl, sem le. <tos> reggel ilyen szép vizitet kapunk, szerencsés napunk lesz, nem igaz, gyöngyöm? Szerencsét hozom? Az voltam volt néni, hmm. láttam a góljákat. Aranyos csőrük harabdálják egymást. Jaj, na de ilyet, nem is hiszem én ezt? Jaj, ta. gyerek, te megeszlek. Doktor úr, ezt a gyereket én itt tartom, ez az én gyerekem. Nem igaz gyöngyöcském? Hogy van a mama? A mama jól van, és tisztelteti, és tessék mosni jönni hol Jaj, ide nézz, világ, ez aztán legényke Üzenetet is el tud hozni már. Nem tetszik leülni egy percet? Nem, nem, nem, nem akarunk soká maradni. A gyerek egyre gyötört, hogy csónakázni akar. Mondja, lehet már? Hát, hogy ne lehet le? A lányom evez majd. Nem hagy békén, a fejébe vettem. Leontin, a gyerek csak kislányom. Én akarok evezni! Na, na, na, Fülöpke, ne légy neveletlen. De, de gyere, gyere, nézd ezt a szép narancs. Ad na, nekem! Na, na erigy, de kolnúli nem szabad. Gyere, gyere a másik szobába ez együtt előtt. Jaj, ez a gyerek. Elnézném estélik. Nem tudom, ha ilyen gyereket látok. Ki hogy a szememben. Magának is volt egy kis kisfia? Volt. De mit ér az? Föl azt én már fel nem támaszthatom. Hát tetszik látni, doktor úr. Ilyen az élet. Bizony, bizony. Nagyon kell vigyázni ezekre. Vigyázhat az ember akár, hogy kinek mi a sorsa. Mi bajuk volt evel a Motesz úrral? Nekem. Nekem semmi. Mm. Mi bajom is lett volna vele? Na, no, hát csak úgy mondom, de most egy jó tanácsot adnék, ha azokon nem vennék. Hát a jó tanács az sose rossz. Hát először is ne tessék annyi ajándékot osztogatni. Senki azt meg nem köszöni, csak hálátlanság jár érte. Nem osztogatok én Volsnémi. Tudom én, amit tudok, aztán meg beszéljen kevesebbet, mert a beszéd csak vadítja a népet. Mindjárt azt mondják, hogy demokrata, és a beszél csak óvatosan. Hát, hogy értsem ezt Wolf, néni? Kiki ki azt gondolja, amit akar, de kimondani nem muszáj, mert azért könnyen hűvösre kerül. Ah, no, ne bolondozz, Kérem, én, én ezt komolyan mondom, és főképpen óvakodjék attól az embertől. Melyiktől? A kiről az imént beszéltünk. Mottesztől? Nevet én nem mondok. Valami baja lehetett vele. Ah, én már szóba se állok vele. Na tetszik látni, mindjárt gondoltam. Senki tőlem ezt rossz néven nem de oh, Dehogy veszi rossz néven. Dehogy. Csak nem állok szóba egy csalóval, egy ilyen cégére svihákkal. Hát, hogy svihák, abban igaza van. Most Breyerékhez költözött a csirkefogó, a fegyház töltelét. Híreztel is mindenféle. Rólam? Rosszat tetszett volna mondani valami nagy fejről. Közelebbit nem tud? Folyton együtt van a főbíróval, de tudja mit? Mondok én valamit. Tessék elmenni Breyer-néhez, az a boszorkány is látja már, hogy hogy áll. Az elején hízenektek, neki most meg már leszedik a haját a fejére. Bolondság az egy. Tessék csak elmenni breyer -ékhez. nem árt ez. Nekem breyer mesélt valamit. Hamis esküre akarták rávenni, ne. hát ha nyakon lehetne csípni azt a motest. Hát éppenséggel elnézhetek oda. Ne. De engem nem érdekel ez az ügy. Csak nem lehetséges, hogy az, hogy egy ilyen, egy ilyen fráter engem, na csak azt próbálja meg. Uh -huh. uh -huh. Fülöp, kém. na a gyerek is fiam, mennünk kell. Hol lehet képeket nézi? Igen? Na jó, jó, jó. Hát mit szól az esethez, Wolfné? Uh -huh. Melyik esethez? Hát nem hallott semmit. Nem én semmit. Ma szok a Krügertől Jaj, el... ne is tessék említeni azt az embert. Arra én nagyon haragszom. Az engem nagyon megbántott. Én eddig jóba voltam vele, és jóba voltunk egymással, de most az egyszer rossz híremet költi. Amikor a fáját ellopták, veszekedett magával. De hát az már régen megbánta. Ugyan már, az megbánta. Hát, ha mondom, volt néni, legjobb lenne ha kibékülné. Hmm, velem lehet okosan beszélni, de mindjárt a rendőrségre szaladni, hát az már nem. Szegény öregek, igazán mondom, annyi bajuk van. Ma egy hető a tűzifa, ma él meg a bunda. Na, tessék már kimondani azt az újságot. Megint betörtek náluk. Betörtek? Na, ne tessék már ilyet mondani. Ellopták a vadonatúj bundáját. Na hát én elköltözöm innen. Hiszen itt egy tolvajbanda dalakik. Az embernek itt már az élete sincs biztonságban. Micsoda népség! El se hiszi az ember. Képzelheti, hogy mekkora lárma van-e körül. Ja, hát, az nem is csodálom. És milyen drága bunda volt. Azt hiszem, nyestprém. Nyest? Nyestprém. Nyest az olyan, mint a hótprém? Hát, lehet, hogy olyan, mint a hótprém. Az öregek direkt büszkék voltak rá. Hát én egy kicsit kinevettem őket, az ilyesmi komikusan hat. Na, Hát maga igazán kegyetlen, ilyesmi nem lehet nevetni, doktor. No, hát azt hiszi, hogy nem sajnálom az Mi ah, Micsoda népség? Micsoda népség tehet ilyet? Így elvenni egy más ember holmiát? Nem, nem. Akkor én inkább gürcölök, amíg össze nem roskadok. Mondja, Wolfné. Tessé. Nem néznek kicsit körül a faluban? Én azt hiszem, hogy a bunda még itt van valakinél. Uh -huh. Nem gyanakodnak senkire? Hát, legutóbb egy bejárónő volt Krügeréknél. A Millerné. Igen, igen, annak olyan nagy a családja. Hát, a nagy családja van, de Millerné nem lop, nem, az nem. Itt-ott talán elcsen valamit, de... Hát Krüger persze elkergette. Na, ha fenefenét eszik is ennek, ki kell derülni. Ezt csak ki tudják nyomozni. Na, ha én bíró lennék. De ez az ember olyan buta, az hát. olyan buta, mint a tök. A tyúk szememmel tessék el hinni, többet látok, mint ő a monokliával, az tessék el hinni Hát nekem. ezt el is hiszem. Esküszöm, hogy annak az embernek kilophatnám a székét az ülep alól. <gül> hát, hát nekünk mennünk kell. Fülöp, Fülöpke! Na. Mennünk kell. Isten megáldja, Wolfné. Na. Kervusz lelkem, öltözz fel, vidd a kicsit csónakázni, vidd a gyereket. Mindjárt kész vagyok. Rögtön indulunk, Fülökke, csak jól bepakollak gyereide. Tudja, Wolfné, gyenge szegényke, és a vizen fúj a szél. Na, itt is vagyok, csak öltözenek, öltözenek, addig előre megyek, kihúzom a csónakot. Hagyja, ne ráncsiká. Na, és a doktor úr egészsége. Köszönöm, sokkal jobb, mióta idekünt élünk. Mama, Na. a Krüger úr tart erre. Kicsoda? A Krüger úr. Na, hát az lehetetlen. Már reggel ide akart jönni voltni. Na, hát a viszontlátásra volt van. Leontín, megállj. Tehát, igen. Megállj, rabdódél azt a fát. Miért, mama? Vagy úgy. A Krüger úr miatt? Hát mi miatt te butaliba illik az, hogy ilyen rendetlenség van nálunk vasárnap reggel. Mit gondol majd rólunk a vendég? Na, jól van. Most aztán szaladj, szedd a lábad a hátsó hajtóm menj. Jó napot, Wolfné. Kröger úr, na, ne tessék körülnézni, olyan rémes rendetlenség van nálunk. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Adja a rendetlenséget. Maga egész héten dolgozik, hogy lenne dízben vasárnap, nem igaz? Maga rendes asszony, Wolfné. Maga tisztességes asszony. És ami köztünk történt, hát Na, felejtsük el! Nekem soha semmi bajom magukkal nem volt. Én mindig szívesen dolgoztam maguknál, de amikor úgy rám tetszett förmerni, no, akkor én is megharagudtam, de eleget is bánom. Jöjjön és moston újra nálunk, és adja vissza hozzánk a lányát. 60 márka helyett 90-et kap. Szenkülönben meg voltunk elégedve vele. Minden meg van, bocsájtva szép, és minden. Igaz, el van feledve? Hát igen. jól vannak, Na. nem bánom. Enélkül meg lehettünk volna. Hát ez a lánygyerek még mi, öregek, mindig jobban voltunk. Igen, igen. Hát akkor ez ügy rendben volna, igaz? Hát ebben már nyugodt lehetek. Hát mit szól hozzá, ami velünk történt? Hát... Mit szól maga ehhez, mi? Tetszik tudni? Nem, nem, hát ehhez nem is lehet szólni. És itt a nyakunkon ez a főbíró a tisztességes embereket megpiszkálja és nyomorgatja. Mindenbe beleüti az orrát. Én csak abban nem, amibe kellene. Most megyek és megteszem a fejjelentést. Nem tágítok, míg ez ki nem nyomozza. Igen, hát ezt ne is hagyja annyiba, úr. Ha most a községet, a fejet tetejére állítom, akkor is vissza kell kapnom a bundámat. Itt most nagy takarítás kell, hogy ez a fészek tiszta legyen. Különben lelopják a tetőt a fejünk felől. Isten szent szerelmére, két héten belül két ilyen lopás, két ölfa. Ilyen, mint a magáé. Száraz, drága fa. Hát az ember megpukkadhat mérgében. É. Micsoda banda lakik itt. Foly, disznók. Hallani se jól. Ha ezer márkámba kerül, akkor is elcsípem a tolvajt. Garantálom, hogy börtönbe kerül. Anélkül mi nem is maradhatunk, Isten engem úgy segélyen. Főbíró úr már megint ilyen későn jön be a hivatalba. Csak türelem, egyéb gondja is van, mint hogy éjjel-nappal a főbírói széket őrizze. És ha megint ilyen későn megint nem ér el majd, hogy meghallgasson bennünket. Hogyan kérem, a maguk csipcsuk dolgai, nekünk itt egész más ügyeink vannak. Hát még milyenek lesznek, ha így csinálják őket? Micsoda hang ez? Ez a hang nem illik ide. Na, hát csak fújja fel magát. A lányomat Krüger úr küldte ide. Megint a bunda miatt, he? Megint? Na, most beleharapott valamibe. Ezen sokáig elrágódhat az öreg szőrszálhasogató. Hát maguk, ahelyett, hogy csak beszélnek, jobb lenne, ha kisütnének valamit. Ezen a! ezen én... a! Megyek, méltóságos uram? Na, megint abba kell hagynom a munkám. Mama? Hm? Mit is mondjak én? Elfelejtettem. Na, a mit mondtál? Ha? hogy az utcán találtam ezt a csomagot. Hát akkor így sem mondj egyet, okos légy, és biztosan beszél, hiszen máskor nem esnél a fejed lágyára. Jó reggelt kívánok. Na nézd, Vulkov Hát maga meg Mit keres maga itt? Bejelentem a családi eseményt. Mi esemény? Kislányom született. Be kell iratnom az anya könyvbe. Azt hittük, már régen Berlinben van. Szívesen lennék ott ha ha tőlem függne, ott is volnék. Mert én mindjárt elindultam. A zsilipekig el is jutottam, de nem tovább. Aztán vártam, hogy a jég felenged. Két nap, két éjjel vártam, és közben jött ez a családi esemény. Erre aztán vissza kellett jönnem. Eredj Leontén, hoz egy spulni a boltból. Ha, majd veszek a hazafelé. Most regőd. hozod és befogod a szádat. Miért küldesz el? Mondtam, amit megmondtam. Lodolj! Hát mondja maga, elakadt a zsípnél. Két nap, két éjjel, ahogy mondom. Hogy rámáztassa be magát. Micsoda ember, azt a bundát fényes nappal felvette. Fölvettem? Én? Hát ki? Fényes nappal. Hogy az egész falu lássa, hogy milyen szép új bundája van magának. Ugyanád, hol viseltem? A szomszéd határban? Tíz perc nyira a házunktól. A lányom látta is magát benne, amikor csónakázni vitte a doktor Fejser gyerekét. A doktor mindjárt gyanút fogott. Hát erről én nem tudok. És ehhez nekem nincs közöm. A bejelentés miatt vissza kellett jönnöm, de rögtön eltűnök. Vigyázzon, és legyen nagyon óvatos, nehogy bajt hozzon rá. Parancsoljon, Főbíró úr. Jó napot kívánok. Na, maga mit Születést akarok bejelenteni. A nevem Bulkov, kérem, a lássan és hajós. Szóval anyakönyvű ügy, a Igenis. Ide a könyveket. Illetve intézzük el a másik ügyet. Na, mi baj van megint a lányával voltné, Láttam, itt volt az előbb. Újra megpofoszták Krögerig? Oh, de hogy ott még nem tartunk. Na hát akkor miről van szó? Ezzel a csomaggal jöttünk. Glázena, a Mótesz úr még nem volt itt? Eddig még nem. Na, érthetetlen. Jó napot kívánok! Na, kislány, mit akarsz? Az ellopott bunda ügyében főbíró. Ja, úgy, hát ma azzal nem foglalkozhatom. Nem lehet mindent egyszer elintézni. Gyere holnap délelőtt. Egy párszor már itt volt. Holnap újra megpróbálhatja. De Krüger úrnak nagyon Mik köze ehhez Krüger úrnak? A lányom elvitte hozzá a csomagot, és ő... Micsoda ríngy, rongy ez, mutass. Ez a bunda ügyel függ össze, illetve Krüger úr azt hiszi. Mi van ebben a rongyban? Krüger úrnak egy zöld mellénye. Ezt te találtad, Leontin. Igen is, kérem. Hol találtad? Mikor a mamával a vasútra mentem, ahogy Igen. úgy megyek, a vasút felelőző... Hagyjuk ezt most! Wolfné mindenek előtt helyez a letétbe, és holnap visszatérünk rá, jó? Nekem így is jó. Na, és kinek nem jó? Krüger úrnak nagyon sürgő. Krüger úrnak, Krüger úrnak! Bálom is Krüger urat! A könyökömön nőki Krüger úr! Egy ilyen ügyet nem lehet egy-kettőre elintézni a jutalmat már úgy is kitűzte, meg is jelent a hivatalos labban. Igen, de Krügernek ez mind kevés. Mi az, hogy kevés? A tényállást felvettük. A mosóné jára gyanakodott, a mosónének házkutatást tartottunk. Hát mit akar még az a Krüger? Jobb lesz, ha csendben marad. Na, tehát holnap reggel. Nekünk mindegy, mi holnap is eljön. Jó, holnap reggel. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Ne. Kíváncsi vagyok, lázenat, misül ki ebből. Mótesz úr tanukat is bejelentett. Azt mondja, hogy Brejjerné éppen ott volt, amikor Fleischer nagyon tiszteletlen nyilatkozatot tett. Mondja, milyen idős ez a Brejjerné. Ha van úgy 70 körül. Kicsit lotjat már, mi? Ahogy vesszük. Még össze tudja szedni, amit gondol. Na hát, mondhatom magának, gláze nap direkt örülnék neki, ha alaposan közibük sózhatnék. Hadd lássák kivel van dolguk. A felség születése napján ki nem volt jele, persze Fleischer úr. Ettől az embertől mindenkit elég. Hiába vág olyan buta képet, mint egy birka, mi már ismerjük ezeket a birka bőrbe bujtatott farkasokat. Légy. Egy légynek se tudnak ártani, de ha arra kerül, sor egész városokat röpítenek a levegőbe. Nem majd én befűtök nekik. Ha volna olyan szíves az anyakönyvben... Szolgálja a főbíról. Na várjon már egy kicsit öreg, mindjárt elintézzük. Nos, most nos, hogy áll az ügy? Breyer 11 órakor itt lesz. Mi? Hát az ügy némi feltűnést fog kelteni. Nagy üvöltözés lesz. É? Ez a verhá mindenbe beleavatkozik. Én de áll Istenek, én ezt is kibírom. Nem a magamulatságára vagyok én itt, nem. Tréfából helyeztek engem ide. Azt hiszik, hogy a főbíróság egy magasrangú hivatalnak, hát erre mást kereshetnek maguknak. De azok a tényezők, akik engem ide küldtek, tudják, hogy kiver van dolguk. Igen, ismerik a nézetem komolyságát. Én a hivatalomat szent hivatásnak fogom fel. A jelentést az ügyészségnek már megírtam. A madélbe feltereztem, holnap után itt lehet az elfogatási paradis. Itt... Akkor akkor itt mindenki nekem esik. Na, az se baj. A nagybátyám kamarás. Majd beszélek vele magáról. Te ringettét jön ez a fleysel. Mit akar ez tőlem? Megér ezt a pesenye szagát. Tessék! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Kérem, bejelentést akarok tenni, mely a legutóbbi lopási esetre vonatkozik. Ön uh, Fleischer József doktor? Úgy van, Fleischer mert. Ön feljelentést akar tenni? Ha megengedi. Megfigyeltem ugyanis valamit, ami esetleg a tolvaj nyomára vezet. Mi az a fontos megfigyelés? Hát, ha ön már eleve nem helyez rá súlyt, kérem. Én jobbnak látom akkor. Mit ha... talál jobbnak? Jobbnak találom, ha hallgatok. Az én időm nagyon rövid, kérem, legyen ön is az. Az én időm is be van osztva, de mégis kötelességemnek tartottam, hogy... Kötelességének ő... tartottam, most mondja el, mit tud. Kérem, tegnap kicsónakáztam a folyóra. A csónakot Wolfné adta, az ő lejánya elvezetni. Ez az ügyre vonatkozik? Szerintem feltétlenül. Már és helyes, helyes, gyerünk tovább. A zsilipek közelébe jutottunk, ott egy deregje volt kikötve. Hmm. A jég úgy láttuk, hogy ott megtorlott. Nyilván hmm. odafagyott a deregje. Igen, hát ez kevésbé érdekel bennünket. Mi a dolog veleje? Megvallom, hogy ez a mánás mód, kérem, én ide a magam jószentából jöttem, hogy a magam szentából szolgálatot tegyek a hatóságnak. A főbírór nem ér rá, ne tessék szaporítani a szót. Tessék az ügyet röviden előadni. A tárgyra, a tárgyra. Mit akar tulajdonképpen? Kérem, én azt akarom, hogy a tolvajt elfogják. És az öreg Trüger érdekében... A... <tos> Összememben tűz a nap. A húzza le azt a főbírór. Kérem, főbíró úr, a deregén egy hajóst láttam. Nyilván a deregje tulajdonosát. Látja, ez nagyon valószínű. De ez a hajós a födélzeten ült, és olyan bundát viselt, amely távolról hótprémesnek látszott. Én talán nyestprémnek néztem volna. Kérem, kérem közelebbbe vesztünk, elég jól megnézhettem. Egy szegényes, szennyes hajós volt, és a bunda nagyon nem illett hozzá. És hallom, hallom, hallom. Nos, és mit akar még? És mit akarok még? Semmit sem. De hát ön azt mondta, hogy feljelentést akar tenni. Elmondtam a mondani valóban. Ő hát egy históriát mondott el egy hajósról, aki bundát visel. Nos, a hajósok télen általában bundát viselnek. Hát ez, eh? hát ez, ez nem nagy újdonság. Erről ön úgy vélekedik, ahogy akar. Ilyen körülmények között én már mehetek is. Hát, ha hallottak már ilyet, látok még egy ilyen buta embert, Egy hajóson bunda volt, hát megőrült ez az ember? Viszont nekem is van bundám, de azért nem vagyok tolvaj. Főbíró úr, ha beírná a danyakönyvbe, hagyd gyereket. Ja, áh, igen, igen, igen, igen, maga még itt van. Én hol akarok beszélni, hol a Böbiro? Éj, a fene megegye, mi ez már megint? Hát nem lesz itt, majd se nyugalom, gláze nap, senkit be ne meg nekem Hányat jön a nyakamra ez a Krüger, ezt a darás csípte meg, bene eresztek lázénap, mert ez a vész már továbbra, gyötör gyötrszabámra mondom, hogy kivágom az ajtót. Menjek és elküldöm. Krüger úr a főbíró úr nem fogad. Fogad, nem fogadod, hogy teljesen akkor is bemegyek hozzá. Kérem, én már két órára jön ülök ki. kérem magamnak, hogy ő ne tud menni? Kérem beje, Mondtam már, hogy nem fogad a házat. Főbíró Azt főbíról. szeretném én látni. Tessék, leszek csak jöjjön maga is maga Kérem szépen én. Mi előttem? az glázen? Nem megmondtam, hogy senki ez se szavarjon. Igen. Tárgyalom. Tárgyaljon, nyugodtan mi váratunk, aztán majd mi is tárgyalunk magába. Kérem, ez fáradjon a magálakásomra, ott nyugodtabban tárgyalhatunk. Igen. És ha breyer látná, azt is szívesebben hallgatom ki ott. Igen. Itt teljesége lehetetlen a dolgozni. A doktorú breyer is tud valamit, sőt, ezt írásban is adhatja. Kell. Ajánlom magamat. Na. Végre. Tessék a megjegyzésektől tartózkodni. Már, get? pedig ismét csak azt mondom, ez egy szélhámos. Mi az ön kívánságom? nincs. Semmilyen kívánságom nincs. Azért töttem, hogy a legelemibb jogomat vegyem igénybe. Mi az ön legelemibb leg jogom? Az én legelemibb jogom az, hogy a megloptak a helyhatóság hatóság mindent megtenyen arra, hogy visszakapjam a tulajdonomat. Megtagadták ezt öntön? Nem, nem azt az, az, az, az nem is lehet. Na. De mégis úgy látom, hogy, hogy semmi sem történik. Az ügy nem mozdul? Ön azt hiszi, hogy ezt fütyre el lehet intézni? Én semmiség sem hiszek, ha csak hinnék, ide se jöttem volna. Nekem határozott bizonyítékaim vannak. Hmm. Ön nem töröldik az én ügyem. Már is félbeszakíthatnám további hasonló kijelentéseket, nem kötelességem hallgatni, de egyelőre tessék csak. Lassik, ő ő nem szakított engem félbe, kérem. Nekem, mint poros állampolgárnak jogaim vannak. És ha ön engem itt nem hagy beszélni, akkor én majd máshol fogok beszélni. Ismétlem, ön nem törődik az én ügyemmel. Lesz szíves megindokolni Azonnal ezt... megindokolom. Hát kérem, ön az előbb elküldte Wolfnyi Asszont. Ha én nem ütköztem volna belejük, most nem is lehetne itt. Ez az asszony idejött önhöz, igaz? A leánya talált valamit, ez az asszony nem sajnálta az időt, ám bár szegény asszony, ez az asszony, de ön elutasította. De ha egyszer nem ér rá a főbíró. Hmm, tessék, csak tovább mondani. Na, még messze vagyunk a végitől, kérem. És mit mondott ön ennek az asszonnak? Én egyszerűen azt mondtam ennek az asszonynak, hogy nem érek rá. És a leányát mégki nem hallgatta. Ennek következtében nem ismertem meg az adatokat, és fogalma sincs az időről. De mér. most már méltóztassék, mérsékelni Mérsékelt magát. vagyok, kérem! Abszolút mérsékelt! Túl, túl mérsékelt! Én egy ultra mérsékelt ember vagyok, mert különben mit szólnék az egészhez? Micsoda a vizsgálat, ez kérem! Mi ez kérem, az örület. Ez az úr itt, dr. Fleischer, itt járt önnél. Elmondta megfigyelését, egy hajós, hót, prémes, bundát visel. Főbíró úr, én talán el is mehetnék. Márjon egy kicsi... Maga szinti hajós. Igaz? Harminc év óta az a mesterségem. Mondja csak, miért rángatódzik? Én kérem, kicsi ideges ember vagyok. Tetszik tudni, ha valaki öröki hajón van... Akkor tudja, viselnek bundát, a spréhajósok. Egyik-másik visel. Mert ez az úr látott egy hajóst, aki bundába állt a hajóján. Hát ez <gül> még nem gyanús főbíró némelyiknek. Nagyon szép bundája van. Többek között nekem is van egy. Na látja, neki is van. De csak nem hótprémes. Azt viszont ön nem látta. Hát az őrület? Hát mi az? Hát ennek az embernek Hót Rémes bundája van, ugye? Van olyan, akinek van nagyon szép Hót Rémes bundája. ami mi le volna, van annak, aki meg nem is szalad. Na, kére, na, kéred, na, na. Csak, Krüger Hát ez egy, ez csak egy olyan kis kirándulás volt. Csak meg akartam mutatni, hogy mit ér egy ilyen megfigyelés. Amint látják, ennek a hajósnak is van bundája. De azért csak nem jut ezzükben ráfogni, hogy lopta a bundáját, tehát abszurdum ez lenne. Mi ez? Mi ez? Egy szót sem írtak az egészből. Mi Na ez? hát akkor majd hangosabban beszélek. És ha már beszélek, mondok is önnek valamit. Nem mint tisztviselő, hanem mint ember, aki ön is, Kruger úr. Köszönöm. Egy különben tiszteletreméltó polgár legyen óvatosabb a bizalmával, és ne hivatkozzék olyan emberek tanúságára. mint a társaságomról van Igen szó? Igenis, arról! Jobban tenni a saját társaságáról, igyáznak! Ne érintkezzék éppen olyanokkal, mint ez a Matész, Igen. akit én kidobtam a házamból. Vaj? Annak az embernek, aki a magánlakásában vár önre, én is hajtót mutattam. Az engem becsapott a házbérel. Kevés olyan ember van a községben, akit ez jó néhány márkával csőben nem húz. Valósággal megadóztatja az embereket. Ez az ember már régen megérett a börtönre. Tessék ezt az iratot végigolvasni. Melyen írta alá, akit ez a csirkefogó hamis eskülre, akar csábítani. De? Hogy ellenem tanul legyen. Leisert doktor, tisztességes ember. És ezt akarja ez a gazember bajba keverni. Ön pedig segít neki ebben. De most már vége a türelmemnek. Amit maguk az emberrel tárgyalni akarnak, ahhoz nekem nincs között. Ó, vigye innét ezt az irka Ez a járás főnök úr barátja, a bizalmasa, szép kis bizalmasa, egy revolver zsurnalista. Én nem tartozom senkinek sem számadással. Azt csinálom, amit akarok, azzal érintkezem, akivel akarok. Mit gondolok, mit írok, az az én dolgom. Az ember a saját szavát nem érti. Többir hívjam a csendőr. Csendet kérek! Vigye innét ezt az irka firkát. Ez az irka az ügyészséghez! Az mely. engem nem érdekel! No. Végezzünk most már ezzel a csomaggal, Wolf mama. Hol ezt a holmit? Ezt nem én találtam, főbíró. Hát ki találta? A, a leánya. A Hát miért nem hoztál el a lányát És magából? Így Mi volt az előbb, de mindjárt ide hoztam. Na, ugyan, hagyja, várjunk csak az csak elnyújtaná az ügyet. A... Lánya, nem mondta el magának az esetet. A vasútállomás felé menet találta Leontin a csomagot. Ha tolvaj úgy látszik Berlinbe utazott, akkor kereshetjük. De it. én azt nem hiszem, főbíró úr, De? nem hiszem. Dr. De... Fleischer véleménye lesz a helyes, hogy ezzel a csomaggal csak félre akarnak vezetni bennünket. De bizonyos könnyen meglemet. Hogyan Wolf név maga különben, nem buta asszony? Igen. Hát a jószág Berlinbe kerül, a bundát réges-rég eladták Berlinbe, még mielőtt mi tudtuk volna, hogy ellopják. Nem, főbírór, ezt már igazán nem hiszem. Más az én véleményem. Ha a tolvaj Berlinbe ment, akkor minek veszítette volna el a csomagot? Nem mindig szánt szándékkal veszítünk el Igen. valamit. Ó, nézze Igen. meg jól ezt a csomagot, milyen Igen. szépen össze van rakva az egész. A mellény, a kulcs, a cédula. Igen. De a én én. én, én... Én azt hiszem, hogy a, a tolva helybeli. Helybeli. Igaza van, Kröger úr. Szent meggyőződő. Sajnálom, hát, hogy, hogy ezt a nézetét nem oszthatom. Bőséges tapasztalataim. Azt mondják, hogy... Se. Sehol se látom azt a bőséget. Bőséges tapasztalataim alapján kielentem, hogy ez a lehetőség nem forog fenn. Jaj, ne tessék ehhez ragaszkodni főbb. De írva. Fleischer úr, egy hajózt látott, aki... Adják már ezt a mesét. A Ilyen gyanúkra minden nap húszcsendőrel kellene házkutatást tartanom. Kezdjék mindjárt én nálam, főbíró. Hát úr. Nem nevetséges ez, ne, ne, ne, ne, ne, hát ez így nem mehet, uraim. Itt semmire sem megyünk. Tessék csak szabad kezet adni nekem. Nekem már megvan a magam gyanúja, egyelőre csak megfigyelő álláspontot foglalok el. Van itt egy néhány homályos figura, akiket én már... Régen szemmel tartott. korán reggel, telekosarakkal utaznak be Berlinbe na. és este. Ühes kosárral jönnek vissza. Hát azok a zöldséges kofát, kérem, viszik a hátukon a zöldsége! Ne. ne, ne, ne, ne, nem csak zöldséget visznek azok. Valószínűleg így utazott az ön bundája hát is. Hát persze, hiszen ez is lehetséges, az égvilágos. Semmi sem lehetetlen, Addig meg nem nyugszom, míg a bundámat viszont nem kapom. Amit meg lehet tenni, kérem, azt mi megtesszük. Bosni. Maga kicsit körülnézhetne a községben. Én ilyesmihez nem értek. Hm. De ha egy ilyen lopást nem nyomoznak ki, akkor mi lesz a közbiztonsággal? A közbiztonság. közbiztonsággal, a magának van igaza. Főbíró úr, kérem, nagy hm. könyörgöm, esedezem. Mértósztassék, kegyeskedni a csomagot, alaposan, megviz alaposan megvizsgálni. Az cédulán kézírás van. Az nyomra vezethet, nyomra! Holnap után reggel... Bátor vagyok majd. Újra tudakozódni. Hát? Nem bírom, ez őrület. Jó napot kívánok. Jó, Jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot. Na, hát ennek a két embernek kicsit meghibbant a veleje. Na, öreg vezeték is keresztnevel. Vulka Fülöp. Glázeda, küldjen át a lakásomra. Ott ül az a Mótesz, az az újságíró és rám vár. Mondja meg neki, hogy sajnálom, de ma már nincs időm. Ne várjon! Ne várjon, menjen már! Igen. igen, igen. Magyar, Wolf, mama, ismeri uh. maga mód ezt az újságírót? Uh, inkább hallgatok. Nem sok jót mondhatok róla. Ellenben dr. Fleischerről annál inkább. Hát az mi? tényleg tisztességes. Uh, jobban tenni, ha kicsit óvatosabb lenne. Uh. Nem, hát ehhez nem értek. Én mindig mondó voltam, uh. főbíró úr. Ha nem lennék ilyen őszintes, Sokkal többre vihettem volna. Ezt én még nem vettem zokon. Hát maga nem főbíró úr, mert maga elbírja az őszintes hmm. szót. Maga előtt nem kell bujkálni. Vagyis Fleischer az derék ember? Hát az az az bizonyos. Na hát elnefelejtse később, amit most mondott. De a főbíró úr sem. Jó, majd meglátjuk. Tudja, Vulkov, ez a mi szorgalmas mosolnék, és azt hiszi, hogy mindenki olyan, mint ő. Sajnos ez nem egészen így van Wolf mama. Maga csak kívülről nézi az embereket, de a magunk fajta megfigyelő mélyebbre pillant. És amilyen igaz, ha azt mondom, Wolfné, maga talpig becsületes asszony, épp oly igaz, ha kijelentem, hogy ez a maga Fleischer doktora direkt életveszélyes alak. Hát én ezt nem tudom ilyen pontosan. Csak az az egy szerencse, hogy a főbíró úr itt van, és vigyáz a falura. Isten, tartsa meg sokáig! <Szorítan> A bunda, tolvaj komédia. Írta Gerhard Hauptmann, fordította Gábor Andor. Rádióra alkalmazta Hán Endre. A szereposztás a következő volt. Von Verhán járásfőnök Kovács Károly. Krüger jómódú polgár Gózon Gyula. Dr. Fleischer Ladányi Ferenc. Motesz Agárdi Gábor. Moteszné Pádua Ildikó. Wolfné mosónő, Dajka Margit. Julius Wolf a férje, Bihari József. Leontin a lánya, Bánki Zsuzsa. Vulkov, Hajós, Maklári Zoltán. Glázenap, Misogalászló, László. Fülöpke, Kovacsóci Katalin. Férfi, Sáros Jandor. Nő, Kolozsmargit, Margit. Harmoniká játszott, Hlaszni Béla. A rendező munkatársai Stuhl Béláné, Garamszegi Károly és Szabó Ferenc voltak. Rendezte Barlai Gusztáv.